Подруги, які могли б померти одна за одну, вбити заради одна одної, і Піп була першою, хто скористається цим. «Куди ми їдемо?» – спитала Наомі. Піп видихнула і натягнула вимушену усмішку. Вона знову застебнула сумку і закинула її на плечі. «Їдемо в Макдональдсе», – сказала вона.